Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A következő 10 percben, így pont 10 óra körül egy 10 éves folyamatra uh, szeretnék önöknek beszámolni. Egy olyan folyamatról, ami az online autovásznéző szubkultúra kialakulását hozta, egy, egy új kulturális forma létezettét, amelynek keretében olyan fiatalok és lehetőségekhez jutottak, hogy egy igen költséges és igen. Bonyolult sportákban lehetőséghez rülsenek és karriert építsenek, akiknek egyébként ez, erre ez valószínűleg nem lett volna Ahhoz, hogy ennek a folyamatnak a jelentőségét illusztrálni tudjam önöknek, néhány szóban beszélnénk először az autóversenyzés általános jelentőzetességéről. A jellemzőről az egy igen izgalmas, látványos, viszont maga, nagyon magas fokon technologizált ebből következő elékeny költséges sporták. Ezekből a jellemzőkből adódóan egy igen nehezen hozzáférhető sportággal beszélünk, amelyben a belépése külszöbb igen magasra kerül. Ez azt hozza azt a folyamatot, hogy egy autóversenyzői pályakotás belépítéseéhez tulajdonképpen az első pillanatoktól kezdve ilyen nagy miniségéhez szükség. Legalábbis ezt gondoltuk addig, amíg meg nem érkeztek a szimulátorok, meg nem érkeztek a videójátékok. Hiszen ahhoz, hogy egy fiatal ember, egy gyerek Uh, amikor kitalálja, hogy ő, mondjuk nem mozdonyvezető szeretne lenni, hanem űrhajós vagy, uh, vagy autóversenyző, már kicsi gyerekkorban el kell kezdeni építeni a karriert, uh, el kell kezdeni az első versenyeket, az első teszteket teljesíteni, és uh, ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mindenképpen családi segítségre van szükség. Az ezeret forduló Magyarországon és tulajdonképpen a mai napig sem uh, egy átlagosan szituált családok nincsenek felkészülve arra, hogy uh, ilyen Komoly mennyiségű pénzeket fektessenek abba, hogy gyermekeik pályafutása megindulhasson. Úgy tűnt, hogy három tehetséges autóversenző, akik tehetsége már a bizonyítás nyert, hasonló sorsa jut, és Magyarországról indulva, anyagi források hiányában elesik attól a lehetőségtől, is, akár hogy megtudják azt, hogy tehetségesek és, és van érzékük az autóversenyzéshez. Hiszen hiába rajongtak, mert gyerekkoruk óta az autóversenyzés világáért és kamaszkorukra hiába eszmertek rá arra, hogy egy sajátos versenyszellem lakozik bennük, amelyre, amely bizonyítást nyert különböző egyéb költséghatékony játékok művelése esetén. Egyszerűen a források hiányában nem volt lehetőségük arra, hogy az autóversenyzést, és az autóversenyzés szeretetét és a játékra való hajlamot ötvezzék. Ezen a téren változást hozott az autószimulátorok megjelenése. Kezdetben az nevezzük, autós játékoknak, amik a 90 évek második felében már Magyarországra is bekerültek, otthon is elérhetővé váltak. 1999-ben viszont egy, egy igen komoly változás állt hiszen egy szerencsés védzának köszönhetően bekerült Magyarországra is az akkor frissen megjelent Grand Prix Legends című szimulátor, amely az 1967-es Form 1-es szezont Ezáltal az autóverseny iránt rajongó fiatalokat azonnal elragadta, hiszen egy olyan történelmi korban kalózolta vissza a játékosokat, ami alap, alapvetően is felkeltette az érdeklődésüket. És abban a pillanatban, hogy elkezdtek játszani, felismerték, hogy korábban nem látott uh, mélységű és összetettségi fizikai modellezést valósítottak meg a játékban. És uh, ami talán még ennél is jóval fontosabb, hogy az, az autószimulátorok történetében először lehetőség nélt valós idejű online játékra. Így ö, megindulhatott egy globális infrastruktúra építése, amelynek keretén belül világranglisták jöttek létre, online kefék, amelyek találkozó pontokként szolgáltak az online versenyzőknek, és, és megindultak az online világbajnokságok is, ö, amelyeknek köszönhetően többek között magyar versenyzők is világbajnoki kicíneket tudtak játszani színvonalakkal. Ahhoz, hogy világban egy címet elérén valaki ilyen komoly autoszimulátorokkal arra van szükség, hogy igen magas szintre fejleszték a, a szimulátor versenyzők azokat a készségeket, azokat az elméleti alapokat, uh, amelyeket a versenyzésről egyébként elkezdtek megtanulni. Kiváló tanulási platformként uh, funkcionáltak szimulátorok, hiszen egy-egy verseny világ világszinten már nagyon komoly stratégiai uh, tudásra, stratégiák kiszámolására, autóbálítások tesztelésére innentől ez a műszaki műszöke alapismereteket is volt szükség. És ebből kifolyólag a, az online világban a címek nagyon-nagyon felértékérődtek, és nagyon-nagyon magas szintű időbefektetést és időrefordítást igényeltek. Miután a magyar versenyzők is sikeresek váltak a 2000-es évek elején, online bajnokságban megindult a hazai infrastruktúra fejlesztése is, és valóban világszínvonalú Grand Prix-bajnokság indult. Majd nem sokkal később csatlakozott a Magyar ligfors bajnokság és a GTL című szoftver után a Hungarian GTL Masters is. Ezek a bajnokságok kitervelték a saját, saját uh, élemezőnket, és a legjobb versenyzők a különböző légekből elkezdték keresni egymást. Aminek eredményeként 2004-ben három olyan autóversenyző is, uh, későbbi autóversenyző is megmérette magát egymás ellen a bajnokságban, akik 2005-re már mindhárman igazi versenyautóba ültek. Ezáltal kijelenthetjük, hogy a a hazai volnánkbajnokságok egy olyan közeggé váltak, amelyek felkeltették a széles köröt, szélesebb értelemben az autósportiparág érdeklődését, és egy olyan terepet biztosítottak a, a pilótáknak, akik így fel tudták kelteni maguk, maguk jelent a, az érdeklődést. Ezzel szemben viszont a belépési korlát jóval alacsonyabb volt, mint egy valós autóverseny karrier megkezdése esetében, hiszen mindössze és ott van is elérhető számítás technikai eszközökre volt szükség a játékhoz. És a folyamatnak és egyáltalán a, a jelenségnek a legitimációját megadta az, hogy az első teszteken, az első autós teszteken ezek a szimulátoros pilóták azonnal versenyképessé váltak alacsony szintű, de mégiscsak fizikai valójukban létező versenyautókkal. Megjelenítsük felkészültségük, Verseny, Azonnali versenyképességük egyfajta morális pánikot, egy kultúrsokkot okozott a hazai autósport közéletben, hiszen ö, olyan pilóták, akik korábban sok-sok millió forint elköltésével ö, szereztek tapasztalatokat, egyszerűen nem értették írtani azt a folyamatot, hogy, hogy elhátséges az, hogy szimulátorokkal is olyan tudást lehet megszerezni, ami a természetes tehetséggel párosulva, azonnal versenyképessé tesz és vagy a melléket idézetből is látható, tulajdonképpen a mai napig egyfajta megnemértés, egyfajta értetlenség övezi a szimulátorok szerepét, szimulátorok jelentőségét. Azt tudjuk, azt megállapíthatjuk, hogy vezetni nem tanítanak meg a szimulátorok jelenlegi állapotukban, viszont olyan elméleti tudást tudnak adni, egy olyan tanulási platformot tudnak biztosítani, amellyel továbbfejlesztetők azok a készségek, amelyeket egyébként nagyobb színkelkötésre lehetne csak megszerezni. A folyamat hivatalos ö, legitimációját a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségét két hónappal ezelőtti döntésével adta meg, mely szerint 2011-ben várhatóan ö, hivatalos autóversenyző jogosítványt szerezhet a Magyar Life force Speed bajnokság idei győzlöse. Itt tartunk tulajdonképpen ma, a mai állapot az, hogy három olyan pilota is Magyarországon indulva, jelenleg is Magyarországon élve, szimulátorvillágbajnoki címénket követően, Valós autóval is európa akik címekig, illetve világban, a autós életben is szerepésig jutottak. Ennek ellenére a mai napig szimulátoroznak, a mai napig olyan versenyhelyzeteket, a valós versenyek között olyan versenyhelyzeteket teremtenek e, e, online szimulátorok segítségével, amelyek egyébként a valós pályák jóval a ritkábbak a versenyek e, ritkább jellege miatt. És e, abból adódóan, hogy a versenyzés várhatóan nem válik olcsóbbá a jövőben sem, viszont a szimulációs technológiák fejlődésére otthoni szinten is lehet számítani. Valószínűleg egy olyan folyamat tanúi vagyunk, aminek eredményeként még több jó pilóta, még több felkészültet pilóta érhet oda egyáltalán a teszt lehetőségekhez, akikben adott esetben megéri pénzt fektetni, megéri az ő készségeikre karriereket építeni. És a pénz ellenében, a pénz befolyásának, vagy elleni, befolyásának ellenében egy racionális döntés is megjelenhet, amelyet a szimulátorok jelentenek. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük az előadást, és a, a kérdésekre majd akkor lesz lehetőség, amikor már mindenőtt előadást meghallgatjuk.